És dimecres 11 de desembre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us parlarem de la presentació del Crònica d'un any que tindrà lloc aquest diumenge al Teatre Municipal de Palafrugell a les 7 de la tarda. Ho farem amb la seva coordinadora, la Puri Abarca, que ens donarà els detalls d'aquesta 37a edició. També us comentarem que la Fundació Palafrugell Gent Gran ha complert aquest mes de novembre 10 anys de l'obertura del centre al barri del Pi Verd. La informació comarcal ens portarà a explicar que ja estan obertes les inscripcions per al 35è concurs de narrativa curta de Begur. Guirem amb informacions que també tenen a abast comarcal i és que els Mossos d'esquadra van detenir quatre persones a Palafrugell per robar una cadena d'or a un avi en un aparcament de Sant Feliu de Guíxo. I acabarem aquest informatiu de ràdio Palafrugell posant-nos en contacte amb Miquel Martín que ens donarà els detalls de l'activitat al voltant de Víctor Català que ell i la Olga Sarcós oferiran aquest divendres a la Biblioteca de Palafrugell. Comencem aquest informatiu d'avui dimecres, 11 de desembre i ho farem posant la mirada en el cap de setmana i és que en aquesta època de l'any, quan ja estem a punt de tancar aquest 2019, doncs arriba una de les cites més esperades i també doncs, tradicionals de, de Palafrugell, que és la presentació del Crònica d'un any. Per aquest motiu tenim els nostres estudis a la coordinadora d'aquest llibre, d'aquesta publicació, la Puri Abarca. Bon dia, Puri Bon dia. Moltes gràcies per venir fins aquí, a Ràdio Palafrugell. A vosaltres, per donar-nos importància, diguem-ne. Nosaltres, doncs, volíem un any més, doncs, fer recordatori, fer memòria a la gent, doncs, que quan s'acaba l'any, doncs, arriba, doncs, aquest esdeveniment. Aquesta presentació, que ara ho comentàvem, ara tu preguntava, confirmava si era així, 37 ja anys d'aquest Crònica d'un any. 37 anys, sí, del Crònica d'un any, és un bon nombre, no? no és un nombre de, de celebració, perquè tothom mm. està acostumat a celebrar, ara, 25, a 50, però bé, jo crec que 37 anys una aplicació d'aquest tipus que bé, que és d'àmbit local, mm -hmm. eh? bah, té el seu mèrit, no? Mm. No sé si hi ha hagut alguna època que hàgiu dit, ostres, això no acaba de funcionar, perquè poder fa uns anys semblar que el local perdia l'interès i ara... La gent no sembla que torna no? a, a voler més eh, productes de proximitat, podríem dir així. Sí. Bé, a veure, quan, una, quan fas un, una, una publicació d'aquest tipus en tants anys, sempre hi ha moments en què la cosa de cau, però no per l'èxit de la publicació en sí, sinó per una mica l'equip, no? que a vegades estàs mm -hmm. cansat, no?, eh? Però sempre, sempre hem aconseguit, hem trobat la manera de, de sortir endavant i continuar fent-la, no? Perquè hi ha hagut gent, algun any de dir, oh, no sé, no sé com ho farem aquest any, doncs sempre hi ha hagut gent que t'ha animat i ha dit, una cosa així no la podeu deixar, no? I realment crec que tenien raó, no? Mm. Llavors sempre hi ha alts i baixos, però, però no. De, de fet, dubte sobre la seva publicació cada any, dubte, dubte, no n'hem tingut mai. Mm -hmm. En tot cas, ha sigut sobre com enfocar-ho. Mm -hmm. I en aquest sentit, aquesta evolució que també heu hagut d'adaptar-vos, no?, fa set anys les coses feien d'una manera molt diferent. Molt diferent. Així, <laughs> molt diferent. Si això ha estat un dels grans reptes, també. Sí, sí, i tant. I tant. Introduir les noves tecnologies, malgrat que sigui una publicació que diu un llibre, un llibre de tot, és de tota la vida, no, però, esclar, la manera de fer el llibre doncs també canvia, evidentment, no? S'han sí. hagut d'introduir les noves tecnologies, evidentment la imatge és molt, molt millor que anys enrere, es va introduir el color l'any 2012, perquè era blanc i negre, fins mm -hmm. llavors, sí, clar, hem hagut de fer un procés d'adaptació important, però jo, el, com el que deies abans, el tema de la, de la, de la premsa local i la informació local sí que durant un temps va semblar que perdia gas mm -hmm. però jo crec que en un món com el que tenim, tan globalitzat i tan mundialitzat, digue-li com vulguis és important no?, mantenir una mica les arrels locals i informar de, del més a prop possible no? mm -hmm. i això és el que fa el Crònica d'un any, i és el que feu vosaltres mm -hmm. també, sí, dir. al final és el que intentem no? donar doncs, veu a tots els fets que passen a, a Palafruigell eh, doncs, dia mm -hmm. rere dia, nosaltres ho fem doncs, des de l'àmbit més de, de ràdio, tot i que ara també doncs, al final també acabes eh, traspassant el, una miqueta l'escrit, no? ho, ho ha de veure tota la gent. Bé, és el que deies tu abans les coses han canviat no? mm -hmm. la informació ara és més directa més ràpida i, i i es transmet de maneres diferents eh? mm -hmm. en aquest sentit, clar, aquesta rapidesa de la informació, vosaltres ho recolliu tot al final de, de l'any intentem recollir-ho tot sempre es queden coses al tinter perquè, perquè bé, són 140 planes i segurament alguna cosa, però el més important hi és, i és i en aquest sentit, doncs, comencem a parlar una miqueta, no? Ara hem fet una miqueta de, de, de col·loqui al voltant de, de la de informació local, de la, de la, dels mitjans de comunicació local i també de, en concret, no?, d'aquesta evolució que heu anat fent vosaltres des d'edició ens vaig Empordà i parlem una miqueta d'aquest any, què hi trobarem en aquesta crònica d'un any? Doncs hi trobem molta cosa, com cada any, perquè de fet Palafrogell és un poble que, malgrat que algú pugui dir, eh, mira... Mmm, Palafrugell per gas perquè no sé què del comerç. Doncs no és així. És a dir, Palafrugell és un poble que batega i molt. Hi ha molt associacionisme i hi ha molta activitat. A part de les activitats que puguin sorgir, paral·leles, no? polèmiques, activitats polítiques i de més. No? Però aquest any, per exemple, a part de les, de les manifestacions habituals, festives, culturals, socials i esportives, no? les que són habituals, no? que, que sí que festes de primavera, sí. cantada de calella fires, a part d'això també també hem tingut eh, bé, hem participat en aquesta reivindicació i reclamació nacional no? sobre el procés eh, polític que estem vivint no? sobre la, la llibertat dels presos polítics mm -hmm. i una mica condemnant no, la sentència que vam tenir el 14 d'octubre, però la Fusill també hi va participar no hi va haver al Darulls com en altres llocs aquí la cosa va ser més específica, però també hi va participar relacionat amb això, aquest any també hem tingut la notícia de l'arxivament de la causa contra l'alcalde Josep mm -hmm. i Piferrer pels fets de l'1 d'octubre i amb altres qüestions evidentment, polítiques també, però, però més de prop les eleccions municipals que és el que a nosaltres ens ha, ens ha important més, no?, des del punt de vista de, de municipi unes municipals en què tots sabeu que hi va haver l'empat aquest, regidors entre Esquerra mm -hmm. i el PSC, però que finalment es, van, es va saldar tot això a favor d'un govern tripartit entre Esquerra som gent del poble i junts pel cap això ho recollim és un any d'eleccions, ha sigut un any d'eleccions dos convocatòries generals perquè sí. Madrid no se'ns aclaren gaire i les coses estan com estan i hem tingut dos convocatòries generals i una convocatòria europea ha sigut un any d'eleccions també mm -hmm. llavors, bé, moltes coses que recollim moltíssimes coses a part dels fets, ja et dic, habituals de, de sempre no? també ha sigut un any d'obres al municipi, no? obres a carrers com el tema del carrer Sant Sebastià, com reconvertir ho en zona de vianants, mm. i altres, i obres amb altres carrers també importants, la rehabilitació de la Torre de Can Mario, el mirador de Llafranc i ens anem amb una mica de mal regust de boca perquè queden pendents les obres de l'antic museu del Suro, no, el que ha de ser la seu de l'espai de l'espai de escèniques, no? mm -hmm. que a veure com l'Ajuntament com ho tindrà això per apretar perquè portem un, un any de retard I tant, no. però bé, això no, això no ha de tapar que s'han fet moltes altres coses i també tenim èxits esportius eh? l'hoquei el, el club hoquei okay Palafrugell recupera el seu lloc a l'hoquei Lliga, no? mm -hmm. que havia perdut i l'Hambol Garbí el primer equip eh, puja a Primera Catalana això també amb altres qüestions altres disciplines esportives no sé, a l'Iora Bolsova, per exemple, a fer molt bons resultats en tots els campionats en què ha participat, el Roland Garros sobretot, mm -hmm. no va arribar es va quedar a octaus, però bé, molt bé en definitiva mirem de recullir una mica tot el que és important i tot el que és tradicional doncs això és el que trobareu eh, i altres aspectes, eh, no, no ho hem dit tot No, que va eh, Perquè no tenim temps de, no, no. de repassar totes les informacions Per això s'ha de, de comprar el llibre, tant, comprar el llibre eh, doncs, eh, que podreu trobar eh, ja des d'aquest diumenge, eh, puri? O, o... Sí, sí, a partir d'aquest diumenge ja es pot trobar a les llibreries, de fet el dia de la presentació allà es vendrà i, des, i ja es pot trobar a les llibreries mm -hmm. Molt bé, doncs eh, aprofitant aquesta presentació de llibre doncs eh, també ja des de fa uns quants anys, ara em diràs quants perquè no, no ho tinc igual, present. Igual. igual també. Els 37 anys. Sí, sí. Doncs també s'entreguen els Premis Pest Fregit. Amb diferents formats, mm -hmm. però sí, fa molts anys també mm -hmm. que... Els Premis Pest i el Palafrugellenc de, de l'any i a més a més també una Emilia Iniciativa de l'any. Comencem per els Palafrugellens de l'any, si et sembla. Sí, t'ho faré molt resumidament mm. perquè de fet a la invitació, també ho explica aquí tinc la invitació, allò, però em donem 12 mm. bé 11 més el, el peix fregit diguem-ne, són, són aquest any són Lluís Bries, que és pesabrista reconegut sí. i fa molt, molta qualitat en els seus pesebres, en Jaume Chicoira, que és director tècnic dels Pastorets, també de moltes altres coses, eh, tècnic de llums i ha participat en moltes obres de teatre mm -hmm. la Sandra, Sandra Bisba, que és creadora de Rutes Culturals a la Vila i Volt ens ha creat un munt de rutes, la Clara Peia coneguda, em sembla, per tothom, pianista, compositora sí. i intèrbrica. Aquest any ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Cultura. En Joel Nicolau, jove ciclista de Llofriu que, que competeix amb, amb curses de la World Tour de la Unió Ciclista Internacional i que ha fitxat pel Cajar rural Navarra. En Josep Plàja, que és un reconegut artístic artista, pintor, i que aquest any ens ha de deleitat amb una exposició a la Torre de Guaita de Sant Sebastià amb motiu de la seva obertura. La Teia Gali, com a directora de l'Institut Femmes eh, Frederic Martí Carreras en l'any que fa 50 anys que, mm. que l'institut està funcionant en Ricardo Sayago que és realitzador escenogràfic per a muntatges teatrals d'aquelles persones que eh, no es veuen a davant, és a dir però que, que, que bé, que tenen molt valor, la Miri Agustí que és gestor de, de Triton Diving que ha fet 40 anys a aquesta empresa i que és un declarat defensor de l'entorn submarí l'Eugènica Marino com a president d'Honor, fundador i dinamitzador del Consell de la Gent Gran de Palafrugell, i en Joan Eliu. Uh -huh. En Joan Eliu, malauradament, li haurem de donar el Palafrugellenc de l'any de títol Pòstum, perquè el vam contemplar com a personatge del mes de setembre, surt al llibre com a personatge del mes de setembre, però mm, dos mesos després ens va arribar la notícia de la seva mort. Eh, recollirà el guardó algú de la família, probablement la seva esposa, mm, des d'aquí unes paraules, recordant aquest personatge, no? que tothom el coneix ara últimament per al tema de la llibreria mediterrània, que la llibreria va tancar al setembre, però per sort, mm. la, la, la llibreria Vitela, editorial Vitela, de l'Escala, se'n farà càrrec, i, i en Joan ho va poder veure, això. És a dir, va, poder, va ser temps de sí. veure que la Mediterrània ressurgiria, no? Eh, ell havia estat moltes coses, a part del llibreter, eh? dibuixant de còmic, havia dibuixat fins i tot el jueves, i dinamitzador social i Ciutadà, participant en, en iniciatives com la plataforma Palafrugell 21 i Can Mario per Palafrugell, i diferent en, regidor en diferents, en diferents mandats. Des d'aquí un record, eh, ja et dic, li donarem a títol post un provee. Creiem que s'ol mereixi molt. Aquest any, deixa'm dir, abans de continuar amb els premiats, que aquest any hem tingut més pèrdues, és a dir, vam perdre en Josep Puig Clausell, el dinamitzador cultural, mm. artista, cineasta, i també vam perdre Miquel Puig Castelló, que era regidor d'en Comú Podem, que havia estat un una peça molt clau en en el grup de l'entesa de Palafrugell, un activista polític mm. i un lluitador antifranquista reconegut. Hem perdut tots aquests personatges... Segurament hem perdut més gent a Palafrugell, però vull dir, en tot cas, personatges destacats per algun motiu. Als mm -hmm. Premis també hi ha la millor iniciativa. Mm -hmm. La millor iniciativa la donem a... a ox o oxigen, no sé com ho hem de dir això, perquè és així oxigen, tot complicat. És, oxigen passa que vam voler posar aquestes... Aquest, és oxigen, és aquesta espai. admiració, eh? sí. però en tot cas l'antiga copa, mm -hmm. eh? perquè considerem que, que bé, que s'han posat molt les piles per, per tirar endavant i dinamitzar, intentar dinamitzar el comerç i recuperar moltes parcel·les perdudes en aquest sentit. No? Mm -hmm. I el peix fregit? Sí, ara tenim, eh, hem deixat el, el, el, el peix gros, anava a dir, Al final, <ríe> sí. el peix fregit, a una trajectòria, no? Sí, mm. uh, la donem en Tano Pisano i la Blandín Pelet No <ríe> som palafrosillencs de, de naixement, però sí d'adopció. I, a més a més, uh, han decidit, uh, per qüestions bé, de la vida, que no hi entrarem, Se n'han torna, tornat a viure a Pietra Santa, la Toscana, que és allà on són origina, és originari en Tano, mm. la blandina és francesa. No sé si tindrem, si us teniu confirmada la presència de tots aquests uh, personatges. Sí, sí no, ben, alg, en algun cas vindrà algun representant, uh, però en general, sí, en general sí. També hi haurà el Crònica d'un any, el que és el llibre en si, sempre portem algú relacionat amb la literatura o mm -hmm. el món cultural per, per presentar el, el llibre en si, aquest any vindrà en Joaquim Nadal Eh, reconegut polític però en cas bé la seva condició de catedràtic d'història contemporània i de president del, del Consell del Patrimoni, de la, de la recerca del patrimoni mm. Molt bé, doncs nosaltres avui volíem recordar-vos-ho perquè a vegades la gent, eh, entre tantes activitats perquè al final se'n fan moltes a, a, a Palafrugell doncs us ho fer, us ho volíem recordar doncs i us tornem a fer diumenge, eh, aquest diumenge a les 7 de, de la tarda al Teatre Municipal de, de Palafrugell, doncs aquesta d'una banda, presentació del Crònica d'un any 2019, i després doncs, aquesta entrega de, de Premis Peix Fregit, doncs, que inclou també els Palafros de l'any i la, la millor iniciativa de l'any. Ho hem comentat amb la seva coordinadora, la, la Púria Barca, i nosaltres doncs, eh, desitjar-vos que aquesta gala, que aquesta entrega de Premis i aquesta presentació doncs, vagi de tot eh, de allò més bé i ens retrobem ben aviat. Molt bé, moltes gràcies. Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem amb informacions relacionades amb el nostre municipi i a continuació us explicarem que la Fundació Palafrugell Gent Gran des del passat dia 28 de novembre va començar a celebrar el desè aniversari de l'obertura del centre Alpivert. Sota el lema Seguim fent camí durant tot l'any s'han programat diferents activitats adreçades a la seva gent gran, als professionals que hi treballen i també a altres col·lectius municipals. La construcció d'aquest nou equipament arribava si ho recordem, si fem memòria, per substituir la residència que hi havia en el seu moment al carrer de la Font. L'entrada en funcionament d'aquesta triplicava la capacitat de l'anterior centre, que només comptava amb 45 places residencials i havia quedat obsolet i sense possibilitat d'adaptar-se a la normativa i als requeriments de qualitat actuals. Concretament, aquest equipament va néixer amb 3 plantes, amb 9.812 metres quadrats construïts i 2.000 més de zona de jardí, A més, disposa de 120 habitacions que estan distribuïdes entre les dues plantes superiors. En cada una d'elles hi ha un control d'infermeria, menjador i sales d'estar. A la planta baixa hi ha, entre d'altres, la unitat d'admissions i els serveis de podologia i perruqueria, així com la sala polivalent i la cafeteria. Pel que fa al centre de dia, aquest també es troba ubicat a la planta baixa el complex que està ubicat al sector del Pivert en uns terrenys cedits per l'Ajuntament incorpora també un total de 53 habitatges especialment habilitats per a la gent gran promoguts pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. Per tal de començar a celebrar aquest important aniversari, el passat dijous es va encetar el programa d'activitats amb diferents propostes musicals, un menú especial pels residents i un fotocol i un audiovisual amb imatges d'aquests últims 10 anys a la recepció del centre les properes activitats que hi ha programades es desplegaran després de Nadal i en aquest sentit doncs, nosaltres hem convidat a la gent de la Fundació Palafrugell Gent Gran perquè vinguin als estudis de Ràdio Palafrugell i així ens puguin explicar quines són aquestes activitats que tenen programades per, aquest, per celebrar aquest desè aniversari també doncs amb quin objectiu, com veuen també l'estat actual de, de la residència i és que doncs també va ser un dels eh, Cavalls de batalla de molts eh, grups municipals durant les eleccions eh, del passat mes de maig i veurem doncs quina és eh, la seva visió al voltant d'aquesta infraestructura que ara celebra 10 anys. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui de Ràdio Palafrugell i ho farem doncs, per posar la mirada en begú i és que us hem d'explicar que s'ha obert la convocatòria per al 35è concurs de narrativa curta de Begú, els treballs s'han d'entregar abans del 6 de març d'aquest 2020 de forma presencial a l'oficina de registre d'entrada de l'Ajuntament o a través de correu postal certificat. L'Ajuntament anima així a prendre part d'aquesta 35a edició del Premi Vila de Begú de Narrativa Curta, un dels certàmens culturals amb més trajectòria i de referència a la vila i cany any rere any treu a relluir el talent, l'originalitat i la creativitat de tots els seus participants. El concurs impulsat per la Regidoria de Cultura és obert a tota la població, major de 18 anys, i les obres presentades han de ser inèdites i no han d'haver estat premiades en d'altres concursos. Tots els requisits i les bases de la convocatòria es poden consultar també a través de la pàgina web de Begu.cat. Els treballs s'han d'entregar abans del 6 de març del 2020, com dèiem, i en aquest sentit l'Ajuntament farà el lliurament de premis el proper 25 d'abril del 2020 al Casino Cultural. Xavier Mas Cravioto ja espera successor i és que recordem que el jove novel·lista i poeta de Navàs, va ser el guanyador del premi de la 34a edició del Premi Vila de Beguda, narrativa curta, dotat amb 1.000 euros amb l'obra La Sort. Mentrestant, el finalista de la passada edició, que va rebre un premi de 150 euros, recordem que va ser Joan Ruscalleda amb l'obra Finestra d'Emergència.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 I arribem a la recta final d'aquest informatiu d'avui dimecres 11 de desembre i ho farem doncs, ampliant una informació que ahir us donàvem, si us recordeu, ahir conversàvem amb Joan Soler, director de la Biblioteca de Palafrugell, al voltant de les activitats que tenen programades per aquesta setmana. Avui la Irena de les Heres ens porta una nova informació ens porta més detalls sobre una activitat que tindrà lloc aquest proper divendres. Us deixem amb aquesta informació. Hola, seguim des de Ràdio Palafrugei. Parlarem amb Miquel Martín, escriptor català vagorenc. Ho farem per parlar sobre una altra escriptora cèlebre catalana, Caterina Albert, més coneguda com a Víctor Català. Hola, Miquel. Hola, molt bon dia. Ens podries parlar una mica sobre els fragments que es llegiran el divendres 13 a les 7 de la tarda a la biblioteca? Uh, mira el que farem aquest divendres de la Biblioteca de Palafruge és un recorregut per la vida i l'obra de Víctor Català. Es tracta deacoar una mica al gran públic, doncs aquesta escriptora extraordinària, a més molt propera uh, en l'espai uh, nostre, perquè també va ser empordanesa i molt vinculada al mar. I, i volíem això, eh, acostar la seva obra, més enllà de Solitud, que potser és la novel·la més coneguda, doncs, eh, apropar a tota, tota la feina que va fer Víctor Català al llarg de la seva llarga vida. Estupendo. I qui ha escollit una mica aquests fragments o aquestes parts de l'obra de l'escriptora? Hem volgut oferir una, una imatge bastant diversa de la seva obra, eh, perquè com us comentava fa un moment, molta gent ha llegit Solitud, Víctor Català és especialment coneguda per aquesta novel·la, però hem de pensar que ella va escriure molts, molts i molts contes curts, va col·laborar a premsa, va escriure també records biogràfics i va escriure una novel·la molt curiosa ja cap a l última part de la seva vida que es diu Un film, que està basada una mica en el naixement del cinema i, i que ella va fer un, una aposta experimental. Per tant, nosaltres volem mostrar al públic que ens vingui escoltar una mica un, un tastet de cada una d'aquestes obres. Perfecte. Uh, si ens volguessis parlar una mica de qui organitza aquest espectacle literari. Uh, bé, això una, una iniciativa de la Biblioteca Municipal de Palafrugell, que ens ha convidat uh, a l'Ola de Sarkós, actriu que llegirà els fragments, i a mi mateix que els comentaré i que els iré situant dins la, la trajectòria literària de la, la Victòria Català. D'acord. S'han realitzat més activitats a commemoració als 150 anys del naixement de l'escriptora aquí a Palafrugell o Rodalies? Uh, no en tinc constància, però m'imagino que sí. Normalment als, als centenaris, a dir, quan se celebren els 100 anys rodons, sí que es fan més actes els 150 vegades passa una mica desapercebut, però hem de tenir en compte que Víctor Català és una autora central i, per tant, essencial de la nostra literatura, i constantment es van fent redicions de la seva obra, es van fer xerrades, conferències, estudis... Uh, fa poc es va inaugurar la càtedra Víctor Català de la Universitat de Girona, per tant, és una autora que sempre la tenim present i sempre la tenim viva perquè la seva literatura així ho reclama. Ah, d'acord. Uh, llavors, uh, aconse què aconselles? Que la gent que em vulgui gaudir d'aquestes lectures s'apropi a la biblioteca el proper divendres? I tant, oi tant. Uh, avui el que ens agradaria molt és que a partir d'aquesta xerrada i d'aquestes lectures comentades que farem amb l'Olga Sarcós, que la gent surti de la biblioteca amb ganes de llegir la Víctor Català la biblioteca de Palafrugell, com la majoria de biblioteques de la, de la Rodalia, tenen un fons molt important d'aquesta autora, per tant, jo recomano la gent que comenci llegint els dramas rurals, per exemple, o Solitud, que és una novel·la, ja ho he comentat, magnífica, o que el públic que li agradi coses una mica més atrevides, doncs, que llegeix un film, o qualsevol dels reculls de, de contes de Víctor Català. Deixem dir també que Víctor Català, a part de narrativa, de prosa, que és el que la fa més coneguda i on va destacar més, també va escriure poesia i també va escriure teatre per tant, si algú li interessa més la vessant poètica o, o del teatre també et pot entrar a l'autora a través d'aquests llibres. Entenc que també portareu a terme o sigui, llegireu fragments sobre poesia i teatre o només prosa? Bàsicament us centrem en la prosa perquè el que va fer de Víctor Català una autora de renom i el que la va constituir com una autora central, com deia fa el moment de la literatura catalana, va ser especialment els seus llibres de prosa, eh? els seus llibres de contes i relats i les seves dues novel·les. Però, tenint en compte que en la seva trajectòria també és important la poesia i el teatre, farem referència a alguns dels poemes i sí que llegirem un fragment de La Infanticida, que és un monòleg teatral que va ser en el seu moment un gran escàndol perquè explica una història molt dura i a partir d'aquest moment va ser quan Caterina Albert va canviar el seu nom per Víctor Català per tot el que havia generat aquella, aquella polèmica. Ah, D'acord, doncs moltes gràcies. Si volguessis afegir alguna cosa més que consideris important... Bé, simplement convidar a tothom qui ens hagi escoltat a venir aquest, el divendres a la Biblioteca de Palafrucilla a partir de les 7 del vespre i sobretot que, que llegiu Víctor Català perquè és una autora que és una meravella que a més a més parla d'un ambient, d'un paisatge, d'una natura que ens és molt propera perquè ella va néixer i morir a l'escala, per tant aquell, aquell entorn del qual ens parla ens el sentim també molt a prop i que és un goig la lectura de les seves obres. D'acord, vale, doncs moltíssimes gràcies, Miquel. Gràcies a vosaltres, que vagi bé. Igualment, Adéu. igualment. Moltes gràcies, Irena, per aquesta informació. També agraïm doncs, a Miquel Martín, que una vegada més doncs, ha atès la trucada de Ràdio Palafrugell, en aquest cas doncs, per posar-nos més llum al voltant d'aquesta activitat, que, com ens ha comentat la Irena, tindrà lloc aquest proper divendres amb en Miquel Martín, també amb l'Olga Sarkós, al voltant de l'escriptora doncs, Víctor Català, Caterina Albert, i doncs, aquest 150 aniversari que es compleix en guany, aquest any 2019, de la seu, del seu naixement. I amb aquesta notícia que ens ha portat la Irena de les Eres, la nostra col·laboradora, doncs hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, nosaltres, us recordem que si voleu estar informats de tot el que passa a la nostra vila doncs seguiu el nostre portal web radiopalafrugell.cat a més a més també podeu activar les alertes per tal que tot allò que actualitzem tot allò que pengem en aquest nou portal doncs us arribi directament als vostres dispositius mòbils nosaltres d'altra banda els serveis informatius ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona jornada